Ним оволодів сон. Після обіду почалося щось справді незвичайне і цікаве. Почалися відвідини. Але які? Звідкиля і як? Ті жінки могли так блискавично, швидко зорієнтуватися, куди завезено їхніх чоловіків, синів, батьків, і розшукати цю тюрму. Прості селянські жінки не лише із села Веселого, а й з інших навколишніх сіл – мусили пройти по прифронтовій смузі і під бомбардуванням до міста перейти його вздовж, шукаючи тюрму по всіх закутках, аж поки вона не була знайдена. Та головне, як відважно і як геніально просто вони обійшли сувору заборону будь-яких відвідин. Секрет полягав саме в тому, що тюрма складалася з двох частин. Із тюремної камери – і з тієї хатини, де жила господиня з дітками. У силу необхідності господиня мусила ходити, виходити і знову входити через тюрму. І в силу тієї ж необхідності також усі її гості, в лапках сестри, куми і подруги-солдатки, що приходили по ділу, теж мусили ходити через тюрму. Тими гостями, звичайно, були й могли бути тільки жінки. А що тими сестрами і кумами були жінки з далеких сіл, які прийшли відвідати своїх синів та чоловіків, може, востаннє, перед смертю, то це навіть і на думку не спадало ні тюремній сторожі, ні тюремному начальству. Занадто вже сміливо все це було задумано. І от ті жінки, сестри і куми, відвідували так господиню кілька годин». Із синей через камеру до господині перебігала якась жінка чи дівчина в легкій хатній одежині та великій хусці, так як тільки -тіль вибігала по сусідству десь із своєї хати і, зиркнувши на арештантів, зникала за рідниною, що нею було завішено двері до господині. Там вони собі щось шепотіли про свої справи, а по камері тим часом гуляла торба із носінням, Вася просто розкошував. Він зорієнтувався відразу, що й до чого, і аж розсідався від радощів, що, мовляв, які ж ті жінки каналі хитрі, а ті вартові дурні, як індики. Він не тільки насолоджувався сам насінням, але й щоразу підходив із торбою до вартового і насипав йому стільки, скільки той хотів. Вартовий лузав насіння і оповідав безсурботно якісь анекдоти, Вся камера сміялась, а танкісти під столом аж лягали з реготу, хоч анекдот був і несмішним. Смішна була ситуація, тим часом котрийсь із арештантів уставав і йшов до господині води випити з дозволу вартового. Потім вертався, ховаючи або записку, або вузлика під полою, а чи пару білизни і нишком витираючи очі. Згодом гостя теж виходила. Заходила інша, і так без кінця. Диригувала всім і регламентувала візити господиня. Фактично в ті години вона була начальником цієї тюрми, а не старшина. Вартові мінялися щогодини. Перший вартовий, простодушний сибіряк, не здогадався зовсім. Другий вартовий, українець-далекосхідник, здогадався відразу – але й виду не подав. Лише скрутнув головою та й лозав собі на сіння, почепивши автомат на шию. Час від часу тонка усмішка перебігала йому по обличчю, але він зганяв її геть і напускав дурнуватого вигляду. Третій, якийсь замріяний студент-москвич, теж не помітив нічого. Та четвертий, якийсь хахол-служака, Принюхуючись досить довгенько і хитренько, нарешті зорієнтувався і підняв галас. Але тим часом тюрма була вже повна не тільки різних передач, але й різних новин, що їх понаносили жінки. Максимові ніби ніхто нічого спеціальної не говорив, але він усе убирав у себе неначе наче вапно вологу з повітря – і коли Василенко пізніше переказував йому все своїми словами, те, що чув, то Максим уже не довідався від нього нічого для себе нового. Він уже знав, що діялося навколо. У місті йде самоїдство. Вцілілі обивателі з усієї сили їдять один одного. Хто кого перший устигне схопити мертвою хваткою. Організувалась влада. Якийсь політрук зібрав посеред міста юрбу, переважно тих, що никали по розграбованому місту з вірьовками і порожніми мішками під пахвою та з поначіплюваними, на всяк випадок, червоними стрічками на шапках і рукавах в надії щось поживне десь підчепити, поки між царів'я. От їх зібрав політрук посеред Майдану, виголосив промову, про велич вождя та мудрість партії Леніна Сталіна. А тоді, тикаючи пальцем у присутніх, на вибір говорив «Ей, ти там, ти будеш горсовет, ти в попасі, будеш комунхоз, ти комсомолець, добре, будеш секретар райкому ЛКСМУ, ти начальником цивільної міліції, ти пошта, ти... «Ти, ти...» і так стала власть, і тепер вона та власть запрацювала. Деякі перед тим, як стати властю, не тільки грабували п'яні від пафосу руїни, в більшій мірі, ніж від самогонки, яку теж хилили до Несхочу, але всього ще кілька днів перед тим при іншій владі вславилися були й тим, що ввішали людей німцям поштучно, за самогон. А тепер, тепер виявилося, що то вони спеціально позалишалися для боротьби в тилу ворога. А щоб замаскувати перед німцями і увійти в довіру до них, вони взялися були за таку роботу, вишали. Оскільки скільки вони перевішали таким способом при німцях, маскуючись в лапках. А тепер вони опинились на найбільшій відповідальній роботі, як герої вітчизняної війни. «Такого зайця знаєте?» – шепіт. Максим чув, навіть його серце здригається. «Так, він знає зайця. Хто ж не знає зайця? Його весь світ знає. Це ж він вішав Миколу. Він же повісив і того партизана Чубенка» якого потім зняли були діти, щоб поховати, та й не донесли. Ще як його заяць вішав, Чубенко тричі зривався, а п'яний заяць все брався, знову і потішав. «Терпи, старик, зараз на екскурсію до Бога підеш!» Так він, б'ючи обцасами перед орцкомендантом, відправив на екскурсію в лапках багатьох, переважно тих, хто перед тим сидів по тюрмах, країни соціалізму, чоловіків, жінок, зелених юнаків і майже дітей. А тепер цей самий Заєць став помічником начальника міліції і, звичайно, роботником НКВД. Гасає по місту. Чорна кудлата сибірська папаха, червона стрічка на ній, фінка за плечем. А волика, знаєте? Це той, що... Так, це той, що... При німцях він був незрівнянним патріотом. Подейкували, що він також служив у гестапо. А тепер він так само служить у НКВД. Старається. А такого, знаєте? А такого? А такого? Називали імена тих, що стали героями дня. Мовчурні тіні повилазили з пекла. А солдати, п'яні фронтовики, десь гвалтували дівчат а в місті стоять шибениці, так само, як і при німцях, а життя людське стало ще дешевше. Вже людська голова нічого взагалі не варта, нічого, а нічогісінько. На жінках і дітях виміщують злобу. По місту розвішано накази влади, про мобілізацію, всіх поголовно мобілізують і на передову, і скупляти свою провину перед родіною, без зброї, без амуніції, лише з торбами, на м'ясо, вперед. Комісар сидить у воєнкоматі, викликає за списком і дає кожному на вибір. Або без зброї, на фронт, зброю віднімеш від німця, а як ні, то чорт з тобою. Або ж і не доказує. Але й без того ясно. Одне слово